Hvala, dragom gospodaru, na njegovim neizmjernim blagodatima. Molimo ga da sve darove njegove dočekujemo sa zahvalnošću i da nas on sačuva od trenutka kada ćemo neki od darov vas poznati samo zato što smo ga izgubili. Svjedočim da nema drugoga Boga osim jednoga jedinoga i svjedočim da je Muhammed posljedni Boži poslanik. Na samom početku, draga braćo i sestre, hadis Boži poslanika koji je sigurno Dragi gospodar zna koliko puta citiran ovdje u tabačkom mešćidu, koji možda u ovim danima najbolje svjedočimo. Hadis je rodostavan od Resulullah s.a.w. Onaj ko od vas osvan ne bezbjedan među svojim narodom. Ima, kaže, sklonište, odnosno krov nad lavom. I taj dan ima obskrbu za taj dan. Neka snade od onjalčke i dobara dobio sve ono što se što se može dobiti. Zaista je u ovim trenucima kada doživljava naša domovina ono što doživljava od nedaćaj od problema, od belaja, od iskušenja, zaista je bitno da ono što sam prošli put kazao žiljava mu u svojim srcima. Kada dolazimo da tražimo znanje Dolazimo sa nije tom da otklanjamo pelaje i nedaće od stanovnika našeg mjesta. Jer tražeći znanje mi se učimo ponašati najprije prema našem gospodaru, pa ga nećemo vrijeđati i njegovu sržbu izazivati. Učimo se kako prema svojim roditeljima, pa nećemo dobiti njihovu dovu protiv nas, zato što ćemo ih poštovati i cijeniti, uvažavati i dobročinstvo i im imčin. Učimo se kako da jedni prema drugima pa da imamo situaciju da zaista dobro teče našim društvom i dobro teče u našoj domovi. Druga stvar na koju hoću prije nego što uđemo u hadis Resulullah s.a.s. koji ćemo večeras pročitati, jeste nešto što je vezano za ono što se dešava oko nas. Treba se čuvati šeitanovi spletki. Njegove spletke su opasne, one su perfidne, one su, one su toliko tanahne Znaš kad pauk uzme nešto pa i ti ne viš na čemu to stoji. Znači ta nije od one pa paukove, one niti kojom nešto ufati. Tako šeitan ufati nekada insan. Ja ću nečela samo dvije stvari. Jer su vezani za ovu situaciju u kojoj smo mi. Prvo je nemojte nikada dozvoliti da vam medija, oni posebno tu imaju namjeru, kaže da dođe u prave ruke. Nije moje i tvoje da razmišljamo. Na nama je da uradimo maksimalno da to bude da dođe u prave ruke ali mi kada dajemo mi znamo u čije ruke dolazi prije nego što dođe u ruke njegovih stvorenja mi dajemo radi gospodara kaže Hazreti Aisha nikada sadaku ne bi davala a da ne bi uzijela taj dinar taj dirhem koji daje pa ga nam iriši kažu Aisha što miriši taj dinar taj dirhem pa kaže ovo Allah uzima prije nego što dođe do onoga koju potrebe dakle čuvajte se te spletke tog šetanovog napada kao neće doći dobre ruke. Zašto to destimulira ljudi? To ljudima u glavi pravi perdu. Jednu kažu, pa što bi dao, pa kaže neće doći do njih koji treba. Tebi pripada zapamti ono što se ti u trenutku davanja nanijetio. Jel to neko zloupotrebi, jel to neko ukro, jel to... To nije tvoja obaveza. Tvoja je da gledaš maksimalno, da uloziš, uložiš napod i da dadneš. I druga ta tanahna nit koja na koju oču i sebi vama da skrinim pažnju, jeste zašto ljudi radije neke stvari? Zdajte, ljude pokreće pokreću motivi, pokreće ono što je u njima. I ono što često govorimo, kad ovako vidimo jedno lijepo društvo, da nije tako u vašim srcima, ne bi nam ovako bilo sada ovdje lijepo. Dakle, imajmo na umu jednu stvar, da mnoge ljude danas u ovom Belaji, šeitan može navesti Upravo ovo što se ovim kuranskim ajetima govori, opasnost pripisivanja dragome Bogu druge. Vjernik i vjernica u trenutku pružanja ruke pomoći, u trenutku davanja od svog imetka, u trenutku nekog napora fizičkog, odeš radiš, mašala uz naz, odeš da radiš na licu mjesta. Molim vas, iščistimo svoje nijete maksimalno. Nije to humantarna pomoć, mi volimo sva Božja stvorenja, čak bez obzira na vjeru jer nas Islam tome uči da volimo sva Allahova stvorene jer su Allahova stvorene. Da volimo i ovu prirodu koji oni koji ne vjeruju u Boga zovu majkom prirodom pa je tretiraju gore nego maće. Volimo prirodu jer je Allah nama nju povjerio. To je emanet naš. Svaka rijeka je naš emanet. Svaki kap vode je emanet naš. Ali to nije za nas vjernike i vjernice, to nije humanitarna pomoć. To je muminska pomoć. To je pomoć vjernika i vjernice onome čak ko možda ne dijeli vjeru, nego insan si želim pomoći. I zbog toga ovdje sada kada Elhamdulillah ima tog zanosa, i uvijek na početku ima dosta zanosa, imajte na umu da kada dajete, kada radite, kada djelujete, kada pozivate, kada usmjeravate, kada bilo što od toga budete činili, iščistite svoj nijet, kažete gospodar ovo je radi tebi. Gospodar, ovo je zbog moga osjećaja da se mi ti darivao, pa da sam ja duža sa svoje strane da učinu. I hoću sada jedan fenomen da vi analizirate koji duže dolazite u Tavački. Iz Tavačkog su tone hrane izašle. Tone hrane. Allah, dragi, zna koliko su i prebacili u narodnom Sada zamislite da nas je Allah počastio da gledamo stvari malo naprijedni. Pa da smo umjesto u Tavačkom u 50, u 100 džamija imali uvijek jednu heftičnu akciju. Pa kada nam dođe Belaj, u istom trenutku mi sto tona hrane imamo spremno da pošaljemo je. Koliko je odjeće, samo što sam ja vidio kroz suboptu i nedelu, prošlo kroz moje ruki, subhanallah, kažu, nije razvrstano, ne znaju za koje godine. Kaže, vidimo, kaže, paket odjeće, možda dobre odjeće, baćem se strane. Organizacija u dobu, ja vas molim, gdje god da budete, i u pauzama od rada, nastojanja, trud uvijek razmišljajte kako da budu u stvari organiziranije, bolje, da, da, da sutra bude bolje nego danas, a da danas nastojite da bude bolje nego i učin. Jer ovaj, ovaj džemat je malo. Tone i tone hrane su prebacili u narodnu ukurinu. Sada zamislite šta bi značilo da sada mi u Sarajevu, u gradu blizu pola miliona ljudi, da smo imali veliko skladište ja bi, i tu hoću da izrazim jednu pohvalu da Allah dragih nagradi bez spomena njihovoga ime kad je trebalo na jednom fakultetu da odavde iz tabačkog dođu u volonteri Allah mi u minutama 50 ih se prijavilo i došli su imajte na umu da sam misli evo, samo to da, da ništa drugo da smo imali u gradu Sarajevu oni naše odjeće razvrstane, poredani da možete se evo za djecu odjeća evo za odraste, evo za starije evo cipela, evo. samo da smo to imali a ovo što se sada dešava i što imamo samo zamislite koliko bi bilo više društvene pravde, socijalne pravde da smo ovo što sada činimo činili, činili u normalnim uvjetima u uvjetima koji nisu vanredni koliko bi bilo zadovoljniji taj svijet koji je siromašan, koliko bi bilo zadovoljniji i što se danas iznosi, malo ko daje glavnicu, svi daju od viška. Sad zamisli da smo mi bili Allaha dragog svijesti i da smo davali od svoga imetka prije nego što dođe ovaj davan. I zato jedan od od namjera ove redovne sedmičnje sadaklje u tabačkom je to, nek tvoj karakter bude davan. Nek tvoj karakter bude doprinos. Nemoj da to bude prit slomeno. Znate u Kur'anu la'alli a'amala salihan prvo što će kazati osoba kojoj dođe melek smrti uzima dušu a nije bio dobar on ili ona prvo što će reći da sam bogospodaru odgovime kaže da ja sadakudadnim prvo što će na upasti čovije Imate to nu ono. hvala dragom Allahu ono što je naš narod pokazali što su svi građani Bosne i Hercegovine pokazali raduj ja vas pozivam da mi koje, koje Allah to da razmišljamo o nekim subtilnim stvarima, nekim stvarima koje su nama glavne, jer su naš odnos sa uzvišenim gospodarom da mi te stvari stavimo u prvi plan nemojmo dozvoti da šetan nas prevari s time neće doći u prave ruke, to nije moje i tvoje čak ima u jednoj predaji da je čovjek u noći dao sadaku pa je dao pragljivcu pa dao, ne znam, nemoralnoj ženi kaže došli kod poslanika salalahu alayhi veselem Kaže, ja sam, kaže, kako mi kažemo, u krive ruke dao. Kaže, Boži poslanjik, ne. Ne bili li ovaj kradljivac presto u krasti? Ili ne bi ova žena koja nije bila moralna, postala moralna? Čak se spominje da je dao onome koji je imučan. Kaže, ne bili li onaj koji je mučan, i on od sebe počeo davati. Na samom početku zamolim vas da se sjetimo od ovom linfativom. Mama Guharjeći u hadijsku zirku četamo, da je nila linfarka. Babu idha salla fi teubin lehu a la mu nadara ila alemiha Poglavlje kada osoba klanja u, odjeć, u odjeći koja na sebi ima pruge ili neke šare kako to mi zovemo u nazara ila alemiha i posmatra te šare osoba koja obavlja nama Vi znate da je pravilo je sad ćemo ako Bog da uskoro klanja takša od namaza Ako hoćeš da znaš koliko imaš, onda razmisli koliko si u namazu bio prisutan. I ovaj naslov odmati govori, kaže, klanjan je u odljeć koja na sebi ima određene šare, određene elemente koje šta privlače pogled. Haddesa na Ahmed Ubn-Junus, znači ovo je 373. hadis. Allah, dragi nas, je počastio da je za nas preko šest godina druženja sa Buharinom u hadiskom zbirkom. حدثنا احمد بن يونس prenio nam Ahmed ibn Yunus قال حدثنا ابراهيم بن سعد od Ibrahim ibn Sa'ad قال حدثنا ابن شهاب عن عروه عن عائشه prenio nam ibn Shihabun Urwe od Hazreti Aisha radhiyallahu anha an an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam salla fi khamisa laha a'lan Da Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam klanja u jednom kaputu ili jednom grtačku je na sebi imao na فَنَذَرَ ila أَعْلَامِهَا pa je tolkom namaza Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem gledao u te šare primu u klemu šta pogled nadraten kaže samo jedan put subhanallah samo jedan put فَلَمَّنْ صَرَفَ pa je Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem završio sa namazom primaknite se malo naprijed da ova naša vraća stoji na vratima da im damo prost ima dovoljno mjesta Danas je dvijestak. Kada je završio Resulullah s.a.v. rekao je hari. Idite sa ovom mojom haljinkom, s ovim komadom odjeće moje ila ebi džahm. Kod to i toga ebu džahm se zove. Čovjek koji se bavio trgovinom i razmjenom robe. Wa etuni bi enbi džanije. Ebi džahm. I da neste mi kaže on običnu košulje, obično ruho koje on ima kod sebi. Dakle za uzmite ovo koje je bolje, koje ima na sebi šare, a meni donesete onu koju, koja nema. Razlog zašto? Fa innaha alhatmi anfan an salati. Kaže, ove šare na odjeći. ove šare kaže da su ulasala Allahu alihi na odjeći mojoj i su me kaže u namazu zabavila ili od namaza odvraćala. Jer sam jedan u jednom trenutku što je rasulo samo pogledom. طša مnu nevi aše Hiša mi orve prenos jo svoga babe hezred ve od a jiše također hanumeslah sallallahu عليهhiوسلم. قالen nebij sallallah عليهhi selllim, da rovestni kreka kontu enنظرru alamiha ta sam radija bio sam na namazu kaže reslah pas sam gleda on inešare je da. و en fi الص dokssam bio nazu. feefu en teftine pa me stra. Da me ono ruho koje na sebi nosim odvrati od namaza. Ili da mi bude neka forma iskušenja. Jer je od riječi šta? Fitnet. Teftine mi da me dovede u, u fitnet. I Subhanallah, ima li neko da zna? Ko je, kad te neko pita u narodskom jeziku, šta znači fitnet? Šta? Kaži smutne iskušenja. Ali od koje riječi dolazi šta mislite ovo fitnet? Fetene glago. Tako da, dakle dolazi riječi. Iznenadli biste se, subhano? Bujro. Još imali neko slobodno recit? Ladost. Kako? Ladost. Ladost. A, ne, to je ticje, sad je na kraju, nije sad. Petan je mladim. Jeste, ali je ovo, no, elif maksure, elif na kraju koji nema da čakao. Petan je doslo. Bujro. Skiva vatra. vatra, vatra, vatra, da dobrom strahu. Uvrezane se šlihtim s petanom. Može, Allah, dragi, može iskušat svoga roba, može. Čak kaže se da jedne prilike mama Ebu Hanifu pitali šta kaže za čovjeka koji voli fitne. Kaže, on je pravi imumi. Pa kaže, kako? Pa kaže gospodar u Kur'anu, in nema emu'alukum e'uladukum fitne. Kaže, zaista su vaši imeci i vaše porodce fitne. Odnosno ono gdje te Allah iskušava, kako ćeš? Hoćeš li tražiti njihovo zadovoljstvo ili ćeš Allahovu odnosu prema njim? Doslovno, braćo i sestre, fetene znači izložiti plemenite rude, vatri ne bi se pokazalo je li zlato ili nije zlato. Znači, insan je svaki plemeniti ruda. I kada te izloži Allah iz kušenjiva životnih, pokaže se šta si, ili sagoriš sad, pa budeš prav ako ih ništa ne vrijedi, ili budeš zlato, pokaže se dragu. I zato va ovaj naša situacija, ljudi su u dilemi, jel? Jeli ovo, kaže, iskušenje ili je kazna? Nekome je iskušenje, nekome je kazna. Svak sebe je treba gledat. Ja kažem i uposti, kaže, ne, ne, ne, meni je iskušenje, ja sam... Ja sam dobar, ja sam dobar. Ima još jedan u Zenici dobar i ja ovdje u Sarajevi. Nas, dvojica... Ovo drugo... Ne znam, kaže, vjerovatno i njima kazna kakvi su. Mi smo dobri, nas dvojica smo dobri. Možda ima, pored Kalesije, pokoj i dobri. Dakle, ili dole u Hercegovini ima par čestitih ljudi ili gore u Ukrajini ili dakle, subhanallah, ovo može biti iskušenje, može biti kao prema stanju čovjeka neka od mjesta evo, koja su zadesla zadesle ove nedaće zadnjih dana tako mi Allaha ne znam po pobožnijih mjesta od ti gore oko Zenci naprimjer železno polje vrlo čestiti ljudi domaćini, vrijedni U Mekteb šalju djecu mažala što se tiče pokrivanja. Vrlo raširano, fala, Allaho, kod njih za razgleda stali djelova. Allah im dao iskušeni, ja ne znam, ja mislim da njima iskušeni. A možda je, je drugo bilo kazno. I zato, draga braćo, kada kaže insan, fitnet, nek ima na umu da smo mi svi izloženi tome. To je vatri života koja pokaže, izloži Allah ti dani neki ime, tako od odjednog postaneš ohovi umišljeni. Allah ti da neki položaj od jednog postaneš oholiumišten. Ili ti ovo da neki imetak postaneš da reždi. Sapostiš ljude, otvoriš priliku da radi. Dadni ti položaj, od jednog uspostaviš pravila i principe, a ne po nekakvih odnosima. I jedno i drugom je bilo fitnet, je l'o? Znači, jedno je bilo pozitivno, drugom je bilo negativno. Još jedan detalj. Zato zašto sam ušao na ovaj način? Hoću da zapamtite tako možete jedan kuranski aj Kaže uzvišeni gospodar, od tako fitnetan. Kaže, budite svjesni Allaha da vas ne zadesi fitnet. Ili iskušenje, ili ja. Laju si bena le dina vremu minkum hasa. Ta to iskušenje i ti belaj često mogu zadesiti ne samo one koji su loše nešto učinili među vam. Dakle, zade se i one koji su dobročini. Tako da uvosni, kada tumačite ljudima kakav je stav vjere, nemojte reći, ovo je samo Božja kazna, ne znamo mi. Gleda kako su ljudi solidarni bez obzira čak na na pripadnosti nekakve. Da imamo problem da država se mora Grat na pripadnost toj i sve pa svi kažemo mi ovdje živimo. Želimo da svi imaju slobode. Želimo da svi budu u ravnom na svakom pijedu ove zemlje. Koliko je približno ovo ljude Gleda. A naravno teška i pogodova ljudima kaže jedan od glavnih imama nazvo kaže evo još se nadamo da nismo ko narod nuha znači, ima Načima osjećaj kod sebe odgovodnost kod gospodara vidi potom poplav i kaže nadam se molim Allaha da smo da smo čestiti. Dakle prva stvar, Rasulullah sallallahu alaihi ovom sellem ovim nekoliko elemena, Ja vas zamolio da imate na u sve se to uklapa u jedan jedan okvir, ja vas zamolio taj okvir čuvajte dobro. Ona ko popravi kaže ulema men aslahama baina u baina Allah. Ko popravi svoj odnos prema gospodaru Allah popravi njegov odnos sa svime stvoreni zapam to je pravilo imaš problem sa bračnim drugom sa roditeljima preispitaj svoj odnos prema Allah odnosno odnos prema roditeljima kroz svijesto Allah ono što je bitno evo kod ovoga hadisa jeste da znamo da vjernik i vjernica mi svi ljubomorno neke stvari čuvamo I to je normalno, Allah je dao našu prirodu tako. Da ono što cijenimo, šta? Čuvamo, čak ne volimo da niko, je jel? Niko da nam se miješa, to je moje. Nešto kad voliš to, ljubomorno čuvaš. I zanimljivo je da Allah dao, da ono što ljubomorno najviše trebaš čuvat, a to je vjera. Kad ljudima govoriš o vjeri, čuvaš vjeru kod sebi. Allah je dao imeta meta kako je halal stečen. Ako ga čuvaš u sinistu da daješ zekat i da pomažeš ljude, onda ga oplemenjuješ i uvečavaš. Vjernik najviše pažnji i vjernica posvećuje svom odnosu prema gospodari. Pazi na sve ono što bi moglo biti uzrok da dođi do kidanja veze između njega i gospodari. I ovaj hadis Božijeg poslanika vzalem, da dajemo neki okvir njegovom razumijevanju, to je, draga braća i sestre, neću ništa što mene i moje srce i moje biće sprečava da budem u zadovoljstvu uzvišenog gospodara. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Klanjao je u odjeće, odjećemo vidite, na kojem je bilo šare i ovo ne samo šare, ako se na primjer u odjelu koje je puno dridi. Pa dođeš u džamiju, pomisliš da razmišljaš da si došao da patiš na sedždu i da zahvališ dragom Allahu koji te dao tu odjeću. Ti razmišljaš, vidi mašalo šta danas izleda najbeli sam u džani. Nema Neema, kak pokutene. Je ja vidi što sam novu mahramu kupila, nema i nepavala u džamiji, ja? ha. Znači ne mora biti šara. Dakle šta je šara je simbol skretanja pažnje. I to ti isto kad ideš, ideš autom, imaš ono upozorenja na putu. I ti pališ se šaram, a umjesto da vidiš upozorenje na putu. rupa na putu ti naga. Što? Lijepe šare, kaže. Vidi, blinka. Sve ono što insana spriječava da u svome srcu, u svojim mislima, u svome umu, u svome biću bude odan dragom gospodaru, smatra se šarom. Dakle, nečim što te pomjeta u tvom gledanju. I uvijek kaže olema. samo mi reci kako gledaš na imetak, reći ti Reci mi kako gledaš na nauku, reći ti kakav si. Reci kako gledaš na, na prijatelja i prijateljcu. Reću ti kakav si. Ako gledam na prijatelja kao na fak, meni je Allah ti da mi ime tako. mi Allaha, moji prijatelji u mojim očima su veća na faka meni nego novac koji mi dođe. Znaš da imaš sve na svijetu. Bolestan si u bolnci, ležiš, niko ti ne dođe na vrat. Niko, niko ti ne dođe da kaže, Hvala, kako si dobro? Mi smo ono zajedno išli na sabah. Zajedno išli na predavanje. Zajedno sa društ Drijediti u tom trenutku više nego kaže meni jedan djedo je to lijepo rekao kaže meni bi značilo da mi uđe u kuću meni ne treba ništa ja imam i da jedem i da pijem a da me neko pita kako si djedo kaže ja sam 50 godina ovu džamiju hizmetio i kad sam obolio kad ne mogu na noge ovja, ova omladina pa da dođu barem da primijete da me nema pa da dođu da pitaju kako si hađi smete je dobro kako si ti noge treba ti nešto donijeti Dakle, braćo i sestre, ovdje obrate pažnju na ovaj detaj. Božji poslanik, salalahu alihi wasalam, je jednom pogledao u dio svoje odjeće koja je bila šarenija. I smatrao je da je taj trenutak nešto što mu je ukradeno u namazu. Odnosno, šeitan mu je to ukrao I subhanallah nije njemu ukrao. To je subhanallah, on je iznad toga, poslanik, jer je sačuvan od toga. To je čisto da se mi muslimani, muslimani, da nas gospoda... Povuči preko poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, kako da čuvamo namaz. Jedan od azhaba, Resulullah, sallallahu alaihi wa sallam, je doživio veliku nesreću u jednom danu. Izgorila mu je kuća, djete mu je kon udario i ubio, i ujela ga je zmija onog moralcu mociješnog. Kad su trebali da mociješnog to, subhanallah, nijedan moj namaz, ma nije, nije ni promil namaza tog jednog azhaba, Resulullah. Evo, nije nije nije njegov spomenut. Kaže, pitaju ga, hajde popij, kaže, alkohola, vina, kaže, da se malo ošamutiš, lakši ćemo ti nogu, kaže, odsjeća. Čak mu nisu rekli šta mu je bilo sa imetkom i šta mu je bilo sa djetetom. Kaže, kad, kaže, ne, ne, ja ću statne namaz. I kada klanjam dva rekeata, kada završim, vi odsjecite nogu. I klanjuje dva rekeata, kaže, mi smo se čudili, kako može uopšte. Pre salam je, mi smo mu odsjeckili vatrom su zaustavili krvarenje kad se polako nakon nekog na počeo buditi kažu mu i djete tije, kaže, strada gledaj dove ovog insana onoga koga šare ne spriječe da vidi suštin kaže, gospodaru moj ako se mi nogu uzeo ostavio se mi, kaže, dvije ruke i jednu nogu ako se mi jedno djete uzeo pa spru si mi djecu ti i dao jedno si mi uzeo, druge si mi ostavio a sva, sva su djeca tvoje Na mezavi, kada se uči ono kraj surije Bekare, wa Samo da taj ajed imaš u životu svome kao vodič dovoljanti. Allahovo je sve na nebesima i na zemlji. I mi učimo taj ajed, a ne tvrtimo da smo ti i ja Allahom. Ako smo mi na nebesima i na zemlji, suhanallah, odasmo i mi Allahom. Namaz je taj koji ove osjećaje oplemeni. Javiva za vas zamolio ljubom u ljubomorno čuvajte te trenutke prisutnosti u namazu. Kada osjetiš da ti, da ti duša hoće namaz, da se srce širi da voli oklena, posebno tada obavi namaz. I gledaj da u tim namazima ja bi vas zamolio. Od namaza imamo, kao što sam kazao, onoliko koliko smo bili u namazu prisutni. Resulullah na svojim primjerom uči. I gledajte. Kaže Hazretja Iša radi Allahu anha Božiji poslanik salallahu alihi wasalam bi toliko namaz obavljao da bi mu kaže noge oteke. Hala Allahu. I vi znate da u mjesecu ređe po mišljenju velikog broja učenjaka je propisa namaz. Meni samo neumpadne onaj detalj. Prije par večeri sam u studenskom domu jednom govorio. Samo mi neumpadne jedan detalj. Allah vam drago, kada je Resulullah s.a.v. dobio naredbu od gospodara da mi obavljamo 50 namaza. Sišao je kod Musa, a.s. Mislim, mi sve poslanike volimo. Musa, a.s. nam je održao lekciju šta znači kada insan ne gleda u šar. Opet. Jer je Musa, a.s. tražio da vidi svoj umet. Pa je vidio jedan brojni umet, kaže to je tvoj umet. Zatim vidio brojni umet, kaže to je umet Muhammeda, s.a. Po prirodi stvari to je šar. Suština je da Allah taj koji otvara niko drugi, postoje vrata koja niko drugi osim Allaha ne može otvori. Neke druge drugi stvari Allah je dao. Neko ti može dat novac, ali ne može niko dat u tom novcu. Imaš tudi dvije plate, dva stabilna posla, kukaju u i aramko da nemaju posla. A znam ljude, jedno radi, muž, dvoje djece imaju, svaku treću platu primi, Allaha mi nikad ja nisam čuo da se žal. Musa, alaih salam, kaže Muhammedu, sallallahu alaih salam, koliko ti je namaza Muhammed je naređeno. Kaže 50. Musa alaih sallam koji zna da će umet Muhammeda sallallahu alaih sallam biti najbrojni. Šta mu kaže? Vrati se Muhammed. Neće tvoj umet izdržati. Da bi sačuvao da najviše umeta Muhammeda sallallahu alaih sallam budi. Kaže vrati se Muhammede i moli svog gospodara da, da ti smanji. Pa se Muhammed sallallahu alaih sallam prvi put vratio. Pa je smanjeno za 10 namaza. 40 namaza. I kaže, toliko, Musa ala islam kaže, opet se vrati Muhammede, neće moći. Pa treći put. Kaže, na kraju kad je svedeno na pet namaza, uzvišeni gospodar je kazao, laju bedelu kaulu ledeje, kod mene se govor ne mijenja, kod uzvišenog gospodara. Jedno dobro odjelo je koliko deset. Onaj koji danas uspio uz Allahovu pomoć da obavi pet dnevnih namaza, kao da je klanjao koliko? Deset namaza. namaz. Subhanallah, jedan od ovih dajija, poznati svjetskih dajija i hvala Bogu pa nije to neki naš bošnjak ili bošnjakinja izvalni, Valni, meni je drago tamo u toj njegovoj zemlji su rekli kaže što se nisu vratili kaže da traži da se saba ne mora klanja, to vjeri drago vam Allah, čuvajte darove koje Allah dao milijoni, milijoni ljudi milijarde ljudi Allahu na sežnu ne pada vi padate, čuvajte te trenutke, dragocjenu i čuvajte I čuvajte poštovanje prema Musa, alaih salam. Njega šara, brojnosti, nije spriječila da prema tebi i meni ima obzira da kaže Muhamedu, Božji poslani će otići, biće teško tješko tvoj umet otići. Moli Allaha, nek ti smani broj namaza. Ja molim gospodara da nas počasti ovim, ovim godnosom. Amin, arhaman.